на нашей сегодняшней конференции. Добрый день. Включително към точно прочено, е решение, по Това бъде на всичкото, което дадаме и решения, които облудването се блеща е... да. няма особено възмутцер. Но, към това, Която провокира задължителна реакция от другата и вероятно там ще има, а, това е вънекакво, вънекакво, вънекакво, полуси, а, ще бъде предмет по остър и на много повече ще пропускат и полуски, и на лесни във връзка с единознатото подняване на дом. В тази част разбирате, че. които правят линии функция, но това този проект е бил и доколко е бил ечебит, реализуем, и с своя акт, който е Тоест, тя е решила партньора му закони, печалби, ползи и така В тази си част е тук relствената н Естествено, съда да постанови, че действително е имало възможност да битви от тази дейност при смяна на проекта е претенциозното истина да са а, възможно да битви. И тук виждате тоталната несъвместимост на герпедизацията. Това е наскоро ще бъде. Но всъщност това, което правим в момента е абсолютно нето като аз не ми рамотите. Доборя, аз е консултант. Част от тези компания. Част от дори от предъзната институции, са възможни клиенти по нещата, което правят. Това, което правят. Е просто защото има една четвръненедия, което отръпявият, което отръпявят. Не мисля, че... Възможни са политически резултации, възможни са различни толкования, възможни са политически поддакта, да имат свойство, От, от, от правила, ако щете от етика, която предполагам, че всички ще спазват и ще играят от един отбор. Е, от това трудно е да се бъде възможности от товато. Този отбор единия игра е същия, че също правителството западал също казва, когато е възможно но сега стои въпроса с това какъв да бъдат осигурени всички възможности на, а, а, на свидетелите или на едрократската кантора да реализират стратегия, която е начертала и да се ползват всички свидетели, които са подматени. И тук вече ще видите, че. И тук спирам, защото и въпросът вече е отглед за публични дискусии, това е въпрос вече, на да самоорганизация. И в този процес, очевидно, освен някакъв вътрешен от граждански лица като няма нещо, което да се работи в даден случай, виждате, че общественият да съвет да в Министерството е една доста така странна организация, в смисъл, че. че в ростовостна и е предъпила, а той се създима една хипотеза, че детениците могат да бъдат възместени с тяла от некои. И тук е много важно пак, на какво равнище ще бъдат взприяти от съда оценката, не виждате, като бъде не е и неразчетно е в следствата се, защото те ще се повансират с нашия миска от са да да му мечтава, това не Тъй като намалявате на политически ток, декапитализирате примерно оценката на непосредствен финансов ефект върху на на цената с 5% е примерно, окото казваме, 300 мина. Ефектът върху Оценката на активите е клинична факти е по-голяма, защото се прави една прогресия на този ефект, за който ние говорим, и да разчитаме на една годишна позор. на активите е на базата на позор, който е вързан с задължителността на капитала, който е правим от миналото 7, 8 и особено такива. Това означава, че сриво в капитализацията подобни действия е голям, но единствената причина това да остава незабелязвано и ненаказвано е това, че е, фактически нега не е публично компания, т.е. вътрешния контрол върху е, това, е, каква е субстанцията на активите, които се управляват, е, от пазарния контрол, чрез нормалните принципи и включително контрол на акционеритетния Хората могат, някакси управляващите правителство, корпорациите, ни изпитват пряката и е непосредствена нужда да се съобразяват с тази ерозия на капитализацията и то с милиарди, защото за тях по-непосредствена, обаче, са интереси в социалния клуб от цената и вие виждате, че между двете тези неща, една теза е оценката на активите, тази теза може да продължава безкрайно, това продължава до момента на конкурс, след което нещата стават неоперативни и тогава ефекта върху потребителя е шок по начина, може да бъде сякаш, но от една нормална държава, която има финансови баланси, т.е. активите. Те в началото на управление на това, което в много лесно да стигнат до прокурата, тъй като за обезцепане на тези Това нещо, което ви бали, общ поглед върху нещата, но в този контекст именно и арбитражното дело, и за ощето 30 места, нека да звучи все по-тревожно и не накара да, след като направя този анализ е публичен, да съзнаем, че разбира се, слясно това, разбира се, със сигурност. Рък, драж, на възнарбитражното де отваря на Вене отново. Тоест, това е ли политическата стъпка към отново, повторно отваряне на проекта Вене на България? И това е често политически въпрос. Той а, а, има връзка с а, намеренията на това правителството, което трябва да са ясни на, на всички бългори. И трето, мисля, че това е момента, в който е време отново да се попитат хората, какво те мислят за Вене, защото използването на резултатите от референдума, а, по начинът по който те се използват, не е а, честен, някакси не е отваря да е, истината. Огромното множество от българските граждани, не подкрепят. социологически методи, може би това е най-лесният начин. А, но някой се трябва да имаме предвид и това, че огромната част от населението не желая Това Аз върмавам много, какво Включително това какво ще прави правителството с Но, когато на другото, не правителството, Или трябва да отжим. Или трябва да кажем, че ще чрез журнение. Аз не на подобен арбитражен правен на компании и Западна Европа да, срещу компании да, е доста И практиката, да, практика, да. която повечето... няма много трудно ли да реализират в, в наследния на своите интереси и да управляват риск на, на, на тези. Затова, това, това, което искам да кажа, че от тук нататък, да действително има разлики, защото а, всеки човек, който се занимава с бизнес-экономики, знае, че дошла е политическо Ако дори 100% от тези че има много добър резултат, видите, не ги се пада класически. Продължавай, това съм е Ясно, че разбира се, трябва да се върнем към това колко това струва, можем ли да си го повтаряме с това, че сме открити и да да се упражняваме с някакви такива скрити политически а, вещателства за това как може да изглежда това дело и как което члено не е възможно. Аз също никойно по-почитава, че на много ми по Сигурно ще се e già lì tutto c'è e lì c'è lì e lì sanno Вижте негови е и на Българгаз, не съм Тогава тези са между Търговски характер и няма политическа информация, но сега смълнежи сам. Е едно време на и Мистерство. В България той играе като министерство, същото министерство и ние възпеваме тази което не е в А във другите страни, гледох Не ги смесваме. Това е да извъзъдебното и политическо с различни неща. Това е една тема, която е изключително прецизна. Там просто не може да стъпиш да е отлясно. споразумение е три вида На всичко друго е добра закон, защото то предлага. Тоест изнасят едни дългварности и с нахваме възможности. Наши случаства, които е дършат тип т.е. и си на посредници, които се Един за населенностко като голяма на тези си посредници. Защото не е в българската държава и руската държава са ромеосната, пръзната ни учебници и огромна кухонна посредници. И тези посредници дегенерират да да върху въздухността, а дегенерират видимост на изнаседено споразумение, което се и касира като политически успех или заслугови един на друг. А от бизнес гледна точка на съдружението на чергата се вижда, че оптималното и е доброто, тъй като в армитража, е сигурно, че е, е обективен критерия за решение. С, с... Трета странност, но и тя, това е така. Докато във всякакви е, такива прионесени съдемност във извъзнаните изглазването, в мен остава усещането, че някой е така... е така нещо във защото практиката на последния български енергии. Не е така, че бира с месец, с месец. Да е да на на няма да бъде И това се, една слабост. И само е не знам към висто, към висто, към висто, към висто, the military and the university the significance was a pleasant initial experience in the city models и така Има предфрак, че от над 10 години се реализи на много сериозно активно върховянство срещу на регион на Русия. Известите Първите страти за придобиване е част от новинята състоянина върхава в 2017 години, Соредителство на жар Вилиянов, върши в 26-ти години, за годишни върху За щастие, както самият, че бих виден и в последствия на 18-ти години, последствията за Кега. Бяха скучни с отзовете топори, бяха разширена разширане на мъднеската система, т.е. вългария за собствени средства гарантира и усигуризм за четвероят възника на нарушнат пилиона газ пръез Това, определено не е да разбира стоя решението. И да се казвам, но ще и така нататък. И от 2000 година, започва от 2000, 3-4 година, започна една тази за държина на държавата в изключително скривни инфраструктурни проекти, а, които нямат да защо ця, е което поколирате, а и самата българска държава. И български и държавни и по-ново, по няма че няма необходимите възможности, да ги взиме. Разбира се проекта на Луко е изсла тази схема, но а, всички да ги е знае, че проектът Да иначе а, да хала, Database, да иначе време, той, това нещо беше използвано от определени страни да хвърлят усилия в Европа, в една насока, чието изход беше изключително трудно и далечната перспектива съществува. Като също времено стартираха проекта. С очевидното разбиране, че Будгаската национална енергетическа компания не притежава е ресурс да се справя с... да сама да реализира този проект. Ако се затървях да търсят инвеститори, схемата е известна, а разходите да са изместят и така. В теката. 2006 година се беше индуцирал проектът Южен Поток. което е един проект, изключително геополитически, без економически полуси, съдържава в тумачния а нареживаш опровът на ресурс обществените средства, защото цялата държава по не беше състояние да ги такъв ресурс, че да реализира тези проекти да се използваме още една набръща инвестиция. Не така и е, че този плът беше стартирал, колко беше много заболевани, да се ползваме за страната. Едно време на старт, в 26-те година, беше принудено от тази държава, която по времето на да плати допълнително, да се над 1 милиард лера за повишени за период от 5 години. Тоест, значителен обществен ресурс беше изминга от държавата, в разрез с писани договори, и този ресурс отиде към Газпро. Видя се Южен поток, видя се схемата, която ще го реализирана, т.е. с економическата страна, че ще предостави кредит на българската страна и ни се ушава, че в България няма да ни даде нито един момент, което е абсолютно ужасно. Аз ви казвам тези години, за да разберете схемата, която се работи. Тази схема Русия прилага, според мен, в редица посткоммунистически по страни. От най-близкото им пригружение, това е България, това е в край на е сутно път, южно, токия един после дистигна до края. В, в, в, в Казахстан Русията е набива вече в, в, в Киргистан, мисля, че пригоди цялата ръцопроводска система. И така нататък. Така че това е една геополитика. За пълен контрол върху пътищата на енергийните поточки. стратегическия замисъл на Русия и разбира се, българските политици са причастливи към нейните стремежи. Това е да се постави под контрол българската енергийна система и една от в тази насока е консолидиране на държавната енергетика в българския енергийна облик. Това, което е много важно да си възмали, е, че точно от това се цели, те да са разделени. България е в състояние и във всички да бъде усърдена, за да бъде задължена да плащат милиарди на Русията. Южен поток също ще бъде финансово задължени с огромни средства и в един да опоред да бъдем някакъв държавата, държавата и економната ще изправя да бъдат непървижен способност. И тогава някой ще излезе на отдела кон Дали ти рекол, руски компании, дали псевдо-западни компании. И ще кажем то. Мие са готови да купуваме. Разбира се, цената няма да бъде тази, което е реално търгурници на цената. Или като компенсация на принципа актимистощо задължение. И тогава си пръст да бъде в България, това ситуация ще изпана българския български защото истина да ви каза, че всичко това ще бъде българ за българския народ и когато се смени държавно морокол, и това е, който в момента се укрепва в разлика с политиката на Европейския съюз, до къде да ще бъдете бъдещите политици? А истината че днес метровете са високи и това е една от причините за декапитализация на енергетиката, сваляне на приходите, отново стъпка към декапитализацията на дружествата и приближаване на тях от И този популизъм работи точно в тази насока. Така че всъщност. В Алгария в момента е на практика да се губи тотално енергийната си независимост и да стане за дълъг, много дълъг период от време. Сътдерит в енергетиката, който е част от дългосрочната енергийна политика и система, със всички последствия за това. Така че. Целият пъзър на българските енергийни взаимоотношения, за да разберете, че ние сме изправени на това да станем крепостно зависими от енергийно отношение. И за съжаление, българските економики това осъзнават. Защото в моята сграда в момента се наблюдава систематичното намаляване на българските. На за разработване на собствения си потенциал. Вие не можете да си представите каква дискриминация има по отношение за компания, на западна компании, и какво толериране в нарушение на законите на контролирането си на тези компания. И ако е това да и послова са контролизът, без да се страхуват много, много късна. Точно ясно в документи. В нарушение на законите за прокуратурата се взява за прокуратурата и изобщо да им спрещателите. И другите да не си правят Така че много ви моля, погледнете нещата отвъд берене. Берене е един елемент от цялостната политика за сегрегация на България и Курската енергийна система. Може да звучи фантастично, но това е истина. Просто това са факти. Така че България, Курската енергийна система се развива в извън. Rate, фрагментарно, но когато всичко се, вдържим, да се, се успнала, на въртвърженето се осъзнава, че Правителството на богът, на богът, на Аз е, в последната си фаза на директно, което е на поземните клиномни места. Във иналитиката, какво ресурси, върцени и върцени от търсене от получването до поставката до клиентите, така че много добре да съм запознав. Прекрасиви, аз съм в това, С политиката, сферата на и така че тези неща съм ги наблюдал и виждам как се развиват. Трябва да ви кажа аз, когато молих на преходите с а... това си да знай, че това момент, е много интересен, и е беше, че в с Паший Сърген и Паший че шефър на ТОП 5 за националната независимост и така нататък, т.е. такава напределност. Да стига до така за, е, за система. Русия е изградила. Тя е наша. Значи се да не И втория момент, когато говорим за транзитната такса, правилата за законодателна, той казва, аз ме притеснявам, че ние може да да не можем да муфираме под необходимата възвръщаемост. Просто защото ние много те си търсиме печалба това нещо. Приходи за държавата. Така че казваме, ние сме нашите да постигне възможно най-добри резултати, защото ако се реши да към приватизация, той ще търси една струлективна добра цена. На което той ми каза, няма проблем с цената, само кажете каква е. <съща> Те са готови да купуват. Големия проблем е, че в момента се създава точно тази ситуация, в която някой да излезе на бял код и да каже на бъде Да аз много емоционално в това отношение. Самия и им кажа, че хора, е, сегашните 5% ще ни следят време плюс 500%. И някой ще се окаже на бял бор и ще каже, ето се да спаси, българските потребители, това, което стана в Беларус. Ние сме готови да продадем България да получи контрол на Българската енергийна система срещу 10 годишни договори да с ниски цени на газ. Че това е големия проблем. действително е страхотен. Проблем в инфекционния в инфекционния в инфекционния в Проблемът всичко точно стана. И не мислим, мислим. Какво ще стане, ако това правилност, е много продължител да бъде един правил на инфекционния. Страшно, да ще дълзвам. Идея е в лична план, аз съм събсидишно проблеме. Много от моите колеги, си позволяват да говорят по този начин, защото не се чувстват е, финансово застрашени. Много хора мислят, по помените на гитс трябва да говорят, защото не считат на работата си точно тази държава. Да го Отговорът на бесед, който сега се очертава и предишното, което да се очертава, е, да че всичко, което имаше някакъв вид изпит, че цялата схема, когато, както винаги е срещу И за 600 за И за на КОЛ-5 на в България има потенциал, който не се разработи съвсем съзнателно И това, което е докирано, е докирано от много турски компания. Обрагасно пример е разработката на дружжански върлища в 37-ти милиарко, 20 от ресурси, оценени за Булкира си ли И какво ли не страна, си ще си забави поучаването на те слъдата, във неяко, което получи. Имам и държавата да си травят. Така че е страшно нещо, когато те предават от и да предават тези си, които си имат силу, бере да си на жалко и интереси. Това е важно становище и в съборище на много колко.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 Разкото обществено средство, не по-малко от 2 милиарда, ще оставя риката са пенсионерите. Не, там е, там е там път темата. Не, не, то е и с береги и с това. Ибаче те пенсионери трябва да разберат, че ако се тръгне в тази посока, държава, да финансират тези. Докато повече е 2 милиарда, аз това не съм правя на места. Нещата, които не енергият са форма да само лекарси. В България живо възнос на петрол И говора за внос на, на рафинирали износ на 4 мисле, сон, също износ. За на петрол газ, и над 7 милиарда 5 милиарда Това мили. И изключуваме изглечени в дърното изглъзето пръска. Ако политиката на това правително в енергетик се реализира българските пенсионери и социално ослаби лица в България да забравят за какито идея бонуси, освен някакви визерни поделяния, няма да има систематичност, от на тъй няма да има справедливо интенсиране на тяхните допри. Да забравят. Това вече се наблюдава като тенденция Никакът да трябва да трябва да много сериозен мостът от трябва да социални вмещания. И хората да го разбират. това ще им пъркате. Едно джовато. Достойка, да просто. Трябва да се може да ги посидеш, защото няма то първо няма един арене, нега се решим, защото това е голяма част, Т.е. те не прибавят рейтинг. Те отнемат рейтинг. И там трябва да си дългосрочно за с констатъчно посетност. Т.е. да си да няма половината българя да се поставя. Просто няма как да ги Дори си си спрека да се върши чудо. Просто всяка реформа се базира на обществена подкрепа или поне, а, ако има противнициата на дирижния те Той говори за на енергетиката, и просто не ми и сме някакие на те сте със последни с другите колеги в групата, Дълбор, бе, вълажа, да го върна, че бърят Те не каза във очите и че за да се отвори мястото на синствено забелението, нашата енергия система, трябва да се затворят от когато друго. Виж Мариците, Мобов всичко. А те, а, защо не отидат в марицки басени да го кажат? Нека да го кажат, защото ние всички. Знаем вече не е, поизвай към работи, че има сърди за... Също казвам, че да го ще казвам, че си диаграма... по отношение, само и метът на Просто много стоите по ...то е се Много които си Никакво споразумение вчера да има осветло в И ще ви кажа защо. Защото в момента, в който се приемат споразумения, за да няма никакво в момента, в който се приемат споразумения, за да няма никакво споразумение, в който да се види на вярване, е, то драстично се приемат. Е, Защото в момента, в който се чувстват слаб, са безпогновени. Това силата на малкия човек е да се И на малките да на да И аз много да не казвам си, защото И не забравям е факта, че има толкова зависими хора от руските и изобщо не всички няма и second castle you yes. went yes.